מזמור ב', למה רגשו גויים ולאומים יהגוריק? יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. ננתקה את מוסרותמו ונשליכה ממנו אבותמו. יושב בשמים יצחק, אדוני ילעג למו. אז ידבר אליהמו ואפו, ובחרונו יבהליהמו. ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי. אספרה אל חוק, אדוני אמר אלי, בני אתה, אני היום ילידתיך. שאל ממני ואתנה גויים נחלתך. ואחוזתך אפסי ארץ. תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם. ועתה מלכים השכילו, היבשרו שופטי ארץ. עבדו את ה' ביראה, וגילו ברעדה. נשקו בר פן יאנף, ותאבדו דרך, כי יבער כמעט אפו. אשרי כל חוסר